Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson. Idag tänkte vi titta närmare på en fantastisk historia som flera gånger har rapporterats i tidningarna. Och trots att den ofta har illustrerats med ett foto av huvudpersonen, ett nyfött barn, så måste vi ändå verkligen tvivla på om den här händelsen någonsin har ägt rum den är lite för osannolik för det. Det rör sig helt enkelt om en vandringssägen. Och du Bengt, du har ju sagt att man nästan aldrig hittar tillbaka till ursprunget bakom en vandringssägen. Men just i det här fallet så går det att peka på en trolig upphovsman. Och det var en person som levde och verkade redan på 1800-talet. Ja, det här är en historia som både svenska och utländska tidningar har älskat att berätta- Troligen därför att den har ett lyckligt slut till skillnad från det stora flertalet tidningsnyheter. Och det färskaste beläget som jag känner till är från juli 2014. Då innehöll den indiska dagstidningen The Times of India en artikel med rubriken Baby born inside train toilet slips onto tracks survives. En ung havande kvinna som tillsammans med sin mamma var ombord på ett tåg. Och namnet på båda återges i artikeln. Ja, hon hade vid halv sju-tiden, enligt artikeln, gått på toaletten. Och där födde hon ett barn som föll ner genom toaletthålet, ner på spåret. Och barnet hittades senare oskatt mellan tågskenorna. Och sex år tidigare, i slutet av februari 2008, berättade samma historia i flera svenska tidningar och också den gången skulle händelserna ha rum i Indien. Mm, så här kunde man läsa i tidningen Metro-rubriken under Mirakel född". och med ingressen. Mamman gick på toaletten på det åkande tåget, födde flickan på toaletten när hon skulle kissa. Babyn föll ner på rälsen och skadade sig, men överlevde. Och så fortsätter artikeln. Undersidan av ett framrusande tåg och utloppet från en toalett var det första en nyfödd flicka i Indien fick se. Ett ögonblick tidigare hade hennes mor oavsiktligt krystat ut henne när hon var på tågets toalett på väg till en läkarkontroll i samband med graviditeten. Den lilla flickan som föddes två månader för tidigt och vägde 1,4 kilo föll genom hålet i golvet men klarade sig som genom ett mirakel rapporterar lokala medier. Den 33-åriga moderns svåger drog genast i nödbromsen omedelbart när mamman hade slagit larm om den oväntade födseln på tåget mellan Jopur och Ahmedabad i tisdags. Och för säkerhets skull så har de också illustrerat bilden med en liten nyfödd flicka med bildtexten Den lilla flickan tar som hand på ett sjukhus i Ahmedabad i västra Indien. Och det här var alltså den version som man kunde läsa i gratistidningen Metro. Men samtidigt i Expressens nätupplaga så fanns det en artikel om mirakel och Där fanns ytterligare detaljer- som att den unga modren svimmade- när hon satt på och När hon vaknade fick hon en chock. Jag märkte att min mage var platt. Mitt barn var borta. Ja, och går vi ytterligare nio år tillbaka i tiden- till den 29 maj 1999- så finner vi samma historia- i gratistidningen Avisen. Men skådeplatsen är inte Indien- utan Kina- och då stod det så här. Nyfödd föll ned i toalett. Det blev en verklig födelsechock. Den högravida kinesiska flickan födde plötsligt sitt barn när hon satt på toaletten på pendeltåget utanför Kanton i Kina. I panik lyckades hon skära av navelsträngen men inte bättre än att det nyfödda barnet ramlade ner i toaletten och ut på spåret under. Barnarbetare hittade lite senare den 2,7 kilo tunga flickan med bara lätta skador. Hongkong-tidningar berättar att mamma och barn lyckligt har återförenats. Ja, här möter vi en detalj som annars brukar saknas och det är att den unga modern i panik lyckas skära av navelsträngen innan babyn faller ner på spåret. Det vanliga är annars att tidningarna berättar att Bebin faller rakt ner från den födande kvinnan och hamnar mellan tågets skenor. Och det är den detaljen som gör hela historien så ytterst osannolik för att navelsträngar går inte av utan vidare. Det har en barnmorska jag känner försäkrat. De måste skäras eller klippas av. Och i januari 1996, alltså tre år tidigare än den notis i avisen som jag nyss läste upp, då sände Nyhetsbyrån Reuters ut den här notisen som också den placerar händelsen i Kina. Nyfödd baby föll ner i kinesisk toalett, överlevde. Beijing 25 januari. En kinesisk kvinna vars baby föll ner i tågtoaletten när hon födde honom i förtid fann sin son levande och oskadad på spåret, berättar en kvällstidning i Beijing på torsdagen. Tåget som medförde den unge bonden Wu Ming och hans hustru havande i sjunde månaden hade stannat vid stationen i Wuxiang i norra Shansi-provinsen när kvinnan kände magsmärtor och gick på toaletten skriver tidningen. Cirka 20 minuter senare startade tåget och den oroliga äkta mannen bröt upp toalettdörren bara för att finna sin hustru medvetslös och badande i blod. Sedan kvinnan återfått medvetandet talade hon om att hon hade fött sitt barn men babyn hade fallit genom toalettstolen ner på spåret. Genom samtal med nödtelefon till stationen Vuxiang fastställdes att polisen hade funnit det nyfödda gossebarnet oskadat trots kylgrader Föräldrar och son återförenades snart. ja Vid det här laget känner vi igen de realistiska detaljerna som ska göra att den här Fantastiska händelsen trovärdig och det kan vara namn på tågstationer och på åtminstone någon av dem inblandade. Och just här bidrar detaljen att det var köldgrader till trovärdigheten. Eh, som vi snart ska finna är historien tiast känd från Europa och Nordamerika. Men här har den inte kunnat berättas de senaste 30-40 åren eftersom tågtoaletterna inte längre ser ut som de gjorde förr. Nu hamnar avföringen i en tank när man spolar. Men många äldre minns ju hur man förr kunde titta ner genom ett öppet hål och se tågsyllarna rusa förbi. Okritiska tidningsläsare har inte haft svårt att föreställa sig att Tog toaletterna i Indien och Kina fortfarande är av den här äldre modellen. Tidiga versioner som utspelas i Europa kan gå mer än hundra år tillbaka i tiden. Vår tyska kollega Rolf Wilhelm Brednisch han har publicerat flera samlingar av nutida sängar och i en av dem så återges vad som hände 1912 då en bondkvinna var på väg till kvinnokliniken i Marburg. Hon skulle då genomgå en sista undersökning före sin förlossning och hon bar sin hemvist traditionella kvinnodräkt med hårt snörd midja och flera kjolar utan på varann. När läkaren undersökte kvinnan då fann han till sin förvåning att hon redan hade fött barnet. Och när han sa det till kvinnan blev hon alldeles utom sig och hade absolut ingen förklaring. Hon berättade att hon hade åkt till läkaren med ett lokaltåg och då hade hon plötsligt känt sig dålig och gått på toaletten. Läkaren anade vad som hade hänt och cyklade längs med järnvägen tills han fann en nyfödd baby som låg oskadad mellan järnvägsskenorna. Bonkvinnan hade, utan att hon själv märkte, haft en stört förlossning. Ja, här måste väl trovärdigheten sägas vara minimal. Vilken kvinna skulle ha en stört förlossning utan att själv märka det? Den här tyska varianten av sängnen var den äldsta jag kände till när jag år 2005 gav ut boken Glitterspray och 99 andra klintbergare. Men senare har jag fått veta att den återgavs med en rad trovärdiga detaljer redan 1888 i en medicinsk fakttidskrift, Canadian Medical and Surgical Journal, av den kände engelskfödda läkaren William Osler. Han var synnerligen framgångsrik i sin läkarverksamhet och adlades och blev Sir William Osler. Men han var också känd som en obotlig skämtare. Redan innan han redogjorde för det kanadensiska fallet där han påstod sig ha uppsökt kvinnan och undersökt henne och babyn så hade han under pseudonym fått en lika detaljrik och skämbart vetenskaplig artikel införd i en annan tidskrift den ansedda Medical News och den handlade om ett ovanligt fall av vaginismus. Vaginismus var en sedan länge accepterad term för smärtsamma muskelsammandragningar i vaginan som kunde drabba kvinnor. Det fall som Osler redgjorde för handlade om en storvuxen man som under ett samlag med en kvinna hade fastnat med sin läm och inte kunde komma loss. Behandling med kallt vatten hade inte jämnt. Läkaren hade tvingat söva kvinnan med kloroform för att få muskelkrampen att släppa. De här smärttillstånden som fått namnen vaginismus, de existerar men däremot finns det inte något dokumenterat fall av att ett par inte har kunnat komma loss från varann vid ett samlag. Det förekommer hos hundar, men inte hos människor. Oslers historia har lett vidare som en av vår tids mest spridda vandringssängner och det är ofta så att den skildrar Situationer som är väldigt pinsamma för de inblandade. En tysk version handlar till exempel om ett ungt par som befinner sig i en sovkupé på ett tåg och så händer det här att de fastnar i varandra och eh, de kommer inte loss och måste ropa på en tågkonduktör- och han ser i sin tur till att det eh, kommer sjukvårdare med en bår- och där liksom vältrar man över det här unga paret- och så lägger man en filt över dem- och sen är det fullt med folk på tågstationen- som ser hur de här båda eh, drar sig iväg mot en ambulans. Och liknande scener där liksom har folklig fantasi då utmålat- på många, många olika sätt- och det är naturligtvis väldigt kittlande för fantasin att tänka sig att det här skulle ha hänt i verkligheten. Men vi, vi kan konstatera att det verkar som om vi har en skämtsam engelsk 1800-tals läkare att tacka både för den här förlossning på tågtoalett som alltså har varit huvudämnet för vår podd den här gången och den vandringssägen som man skulle kunna kalla för fast under kärleksakten. Ja, vad kan väl inte vi prata om i folkminnespodden? Eh, gärna eh, historier av det slag som vi har haft uppe här, det vill säga det vi kallar moderna folksägner. Och har ni förslag på ämnen som ni tycker vi ska ta upp, då kan ni skriva till oss. Under e-postadressen folkminnespoddense Vi tar inte emot vanliga brev för vi har faktiskt ingen brevlåda. Och om ni vill veta vad vi tänker behandla i kommande avsnitt av vår podd, då lägger vi ut det på vår Facebook-sida. Så där kan man se detta och den har förstås samma namn som vår podd, nämligen Folkminnespodden. Och podden är producerad med ekonomiskt bidrag från Kungliga Patriotiska Sällskapet. Ett sällskap med lång historia och som delar ut hedersbelöningar och förvaltar ett stort antal donationer som stöder utgivning och publicering som till exempel av vår Folkminnespodd.